Ледве розтулюю по віки, і яскраве світло ріже очі миттєво озиваючись нападом нудоти. Намагаюся глитнути, не виходить. Так наче намагатися проковтнути грудку паперу. Хочу закричати, але виходить стогін, низький, немов чужий, і тихий-тихий, прохолодна долоня лягає мені на чоло. Тихо, тобі не можна вставати. Голос жіночий. Хочу підняти голову, але спалах болю відразу паралізує мене. Гострий як ніж. Він починається праворуч над попереком і прокочується по хребту, віддаючи в зубах. Лежи, лежи, усе добре. Чуєш мене? Уже все добре. Я впізнаю голос. Мама, а вже ж це мама. Перед очима мутний розпливчастий силует, і я довго кліпаю, щоб він набув форму. Нарешті можу роздивитися її. Вона сміхається. Мама! Голос хрипкий і слабкий, наче шурхотить сухий пісок. Усе добре, синку, усе добре. Ми тебе знайшли. Тепер усе добре. Вона не плаче, але очі, запалені від сліз і безсоння, ще не висохли. Вона гладить мене по чолу і від цього дотику добре і легко. Мені три роки. Я хочу сказати, як люблю її, але не вистачає сил видати звук. Реальність навколо розсипається, віддаляючись і перемішуючись. «Сон», – кажу я собі в останній момент. Сіпнувшись, прокидаюся і випростовуюся. Важко збагнути, де я? За столом. Це мій стіл, так. Тільки я, ніби не впізнаю його якоюсь частиною своєї свідомості. Металевий, невеликий. І з двома проекційними моніторами. Де це в мене такий? На біостанції? Відповідь точно так. Тільки чомусь здавалося, що мій стіл мав бути пластиковий, світлобежевий. На столі пістолет. І теж не мій. Господи, та це ж етиленовий бластер. Такий перестали виробляти років 50 тому. Хочу взяти його, та замість цього рука тягнеться до моніторів і вимикає їх. Вона наче здобула власну волю. А я став глядачем у першому ряду. Only God. Написано вигадливим готичним шрифтом на передпліччі. Трохи нижче по армійському підкоченому рукава. Judge me. Продовжую подумки і хочу подивитися на ліву руку, але не можу. Моє тіло належить не мені. Сон. Сон у вісні. І я чомусь Нейтан Гогг. «Аго, в чиє хтось!» Долинає здалеку, і я здригаюся. Цей голос я добре знаю, але Гок, що в його голові я поселився в цьому дивному сновидінні, його знає просто чудово. Цей голос йому рідний. «Ірма!» Гок встає, насторожившись, як службовий пес, і хапає зі столу пістолет. «Ірмо, ти де?» Знайомий коридор Веде мене в загальний зал дослідницького комплексу «Об'єкт-2.0». Але Гок іде в інший бік. Туди, де високі сходи, схожі на корабельний трап, і спускається в лабораторію на цокольному поверсі. «Ірмо!» Голос був зовсім поруч. Але її ніде немає. Кожен би зауважив цю суперечність. Але Гок думає про те, як нерозважливо було б здіймати через таке тривогу. Нерозважливо... І не гідно офіцера. Для початку треба в усьому розібратися. Ірмо. Він швидко спускається по війському сходовому прольоту. Неї не. Коридор унизу порожній. За поворотом скляні двері в лабораторію. Це місце я теж впізнаю. Але зараз ніяких залізних заслонів. А по той бік скла ні коріння, ні моху. Ідеально чисте приміщення. Метал – і гладкий білий пластик. Гок вдивляється через скло, вишукуючи очима найменший рух, але бачить лише столи та лампи. Отам стояла моя маленька Ельза, а до неї наближався гігантський павук. І я осліплений біг уперед, нічого не розуміючи, але Гок геть інший. Ірмо! Низький і сильний нейтанів голос вібрує в грудях. І мені приємно бути цією могутньою людиною, яку, здається, ні на чому неможливо заскочити. У тому, як він стукнув ключ карткою по замку, чувалося роздратування. Ривком розчахнувши двері, Гок заходить у лабораторію. Він міцно стискає бластер. Кожного, хто зараз ризикнув би його адакувати, Нейтан спалив би на місці. Через хвилину... Не припиняючи гукати Ірму, він повертає до карантинного відсіку. нікого. кого не, -не Голос лунає десь попереду. Хоч хтось, допоможіть! Я відчуваю, як у мене самого виникає бажання, що духу кинутися вперед. Але Гог насторожений. Він повільно йде до дверей у карантинний відсік, тримаючи зброю на поготові. Аж раптом, забувши про все, завмирає. Я відчуваю зараз усе, що відчуває він. І здивовано розумію, що глибоко в нейтановому серці ворухнувся страх. Ні. Ні на що схоже на павукофобію чи неусвідомлений екзистенційний страх до якоїсь там старої зі спогадів, він не страждав. Дитячі кошмари давно вицвіли на тлі того, що він бачив на декількох війнах. Єдине, чого він по-справжньому боявся – це напалм і зараз до чутливого нейтанового носа долину в ледь помітний, лоскітливий аромат армійського напалму. «Здалося», – вирішує він через кілька секунд. Наблизившись до важких сірих дверей карантину, Гок зазирає в маленькі віконці з непробувним склом і сахається з несподіванки, опинившись віч на віч із чиїмось обличчям. «Нейтане! Це Ірма? А вже ж це Ірма!» Але якого милого вона всередині? Нейтане, допоможи мені! Я б уже кинувся відчиняти двері, адже замкнена в карантині людина – це вже надзвичайна ситуація. Захлопнути важкі двері зсередини можливо, а от відчинити – вже ні. Але Гок не метушиться? Щось не так, – думає він, і знову зазирає у віконце. Ірма притулилася з того боку і чекає. Гок бачить тільки її обличчя і шию. «Ірмо!» – тихо каже він, і та, здається, перестає дихати. «Відійди, щоб я міг тебе побачити!» Я, напевно, на її місці здивувався б із такого прохання. Будь-хто би здивувався. Адже найпростіший спосіб побачити Ірму – це відчинити двері. Та хоч як це дивно, вона покірно відступає на кілька кроків, бо є дещо, чого поки ще не розуміє навіть обачний Нейтан «Ірма». «Не людина?» «Не, жалібно повторно Ірма мерзлякувато зіщулившись. «Допоможи мені!» Вона гола-голісінька, не в піжамі, у якій спала, не в простій армійській білизні, яку зазвичай носила, не в тому мережевному пенюарі, в якому зустрічала його в кубрику, коли вони домовлялися перебути разом вечір. Замкнена в карантині Ірма була геть без одягу, і це дивувало. Так само, як дивувало те, що гок почув її голос у своєму кабінеті поверхом вище, як запах армійського напалму, який то зникає, то раптом стає такий інтенсивний, аж заважає неї та нові думати. «Ірмо Він сумнівається, чи є підстави негайно здіймати тривогу, чи може спершу слід розібратися зі своєю дівчиною, яка гола залізла в карантин. «Що ти там робиш?» «Допоможи мені!» – каже Ірма і простягає до нього руки. «І не думай!» – волаю про себе, наче він може почути. Гогі справді підняв ключ-картку, але до замка так і не підніс. «Чому ти гола?» Вона не відповідає, тільки чмихає носом і, здається, ось-ось заплаче. Запах на пальму знову став виразніший – і тепер Гугу здається, що він заходить крізь двері. Нейтан здивовано нахиляється і принюхується, забувши, що двері герметичні. На чолі в нього проступив Піт. Він нервово крутить головою, намагаючись визначити джерело запаху. Запаху, який асоціюється у нього з криками і смородом горілого м'яса. З тим, чого він боїться, дужче за смерть, за будь-яку іншу смерть. Чим тут пахне? Запитує Ірма, ще більше підливаючи лою у вогонь. Цієї миті я цілком чітко розумію, що напалмом тхне від замкненої в карантині лілової квітки, і що цей запах грибниця підготувала персонально для Нейтана, як підготувала сонячний аромат для Ірми.